Скільки доведеться чекати? Води я попила. Може встати і піти, повернувши ключ тій же бабці. На стіні тихо цокав годинник. Знову йти в місто у мене не було ніякого бажання. Принаймні тут я відчувала себе затишно. Я схилила голову на руки. Здавалося, проминуло лише кілька хвилин, але коли розплющила очі, кімнату вже огорнули сині сутінки. Розплющила і одразу наштовхнулася на погляд. Навпроти мене, за столом, сидів чоловік. Він так само поклав голову на схрещені на столі руки і з цікавістю дивився на мене. Його очі були на рівні моїх очей. Я ще не могла утямити, чи це мені сниться, чи я дійсно прокинулася у цій кімнаті, куди увійшла, мов, злодюжка. Очі були ті самі, лукаві, хитрющі. Вони світилися посмішкою, знайомою посмішкою. Якусь мить ми вивчали одне одного. Потім я поволі підвела голову. Він чинив так само, не вимовив жодного слова. Розглядав мене. Навіть я б сказала, всотував в моє лице цими лукавими очима. Я зніяковіла, що маю казати. Усе вилетіло з голови. От дурна. Я ж мала щось сказати. Пагуза була така сама, як і вчора. Тобто тоді, коли він відчинив мені двері. Доброго дня. Вибачте, що турбую вас без попередньої домовленості. Точно. Так я мушу розпочати свою промову. Але на дворі вечір. А яка взагалі може бути попередня домовленість, якщо я забралася у його квартиру самотужки та ще й заснула мову у себе вдома? Я хочу їсти, сказала захриплим від сну і хвилювання голосом. Вимовила це досить плавно, без звичного заїдання платівки. Він радісно посміхнувся, довкола його обличчя, як і учора, засвітилися тисячі осяйних ліхтариків. І зітхнув з полегшенням, ніби перед ним ожила воскова лялька. «Що він має на це зробити?» запитати, хто я, яким чином потрапила сюди, попросити документи, перевірити, чи усі речі на місці. Він кивнув на мою руку. Це обручка? Я поглянула на свій палець, на ньому було надягнуто бублик. Обручку, до речі, я ніколи не носила. Я засміялася, уже знаючи, що він... Не питатиме документів. Це чарівний бублик, сказала я. Ним я відчинила ваші двері. Я люблю бублики, сказав він. Знаю, сказала я. А крім бубликів у вас щось є? Він заметушився. Зараз перевіримо. Принаймні у холодильнику учора були яйця. Але я можу зганяти до магазину. Не треба нікуди ганяти. Обійдемося яйцями, сказала я і додала з посмішкою. Якщо вони там були учора. Перейшли до кухні. Він заметушився, дістаючи з холодильника продукти. Вивалив на стіл все, що там було: сир, яйця, масло. Я помітила, що у нього тремтять руки. Він повернувся до плити. Я дивилася на його спину, шию, окреслену двома зворушливими впадинками. Він управно готував яєчню. Сковорідка шкварчала і розповсюджувала спокусливі аромати. Мені здалося, що спостерігаю все це тисячу років. Чому ви не питаєте, хто я? запитала я.